Jaha, så förstås, det här en är din gudagåva det Vi sitter ju här nu med Niklas och Petter ur styret. Hej, välkomna hit. Hej, hej. Här är roligt. Hej, tack så mycket. Vill ni presentera er lite kort? Jag heter Niklas Westberg. Jag går i trean på sektionen och sitter som socialt ansvarig jag har gjort det sedan 1 januari 2017. Jag heter Peter Häggberg och jag går i samma klass som Niklas, och jag är sektionsordförande under 2017. Kul! Vill ni. Alltså för många av oss här på sektionen så är det lite styre. Det är lite diffust vad, vad ni faktiskt gör. Det kan vara lite svårt när man sitter i styrelsen att veta. Vad era arbetssyftor innebär mer konkret. Vill ni berätta lite om vad, vad gör styrelsen? Liksom? Ja, men självklart. Eh, sektionen för industriell ekonomi är ju en ideell förening. Och alla föreningar har ju en stadga som man följer och ett syfte. Och för att leva upp till de reglerna vi bestämt som förening så behöver man ha en styrelse som jobbar med dessa frågor under hela året. Och det är den sektionsstyrelsen som vi är då. Sen eh, på vår sektion har vi valt att dela in arbetsuppgifterna i tre områden kan man säga. Där det ena är utbildning, det andra är marknads eh, arbetsmarknad och det tredje är socialt studentliv. Så det är de tre pelarna vi jobbar med och därefter har vi olika arbetsuppgifter. Eh, mitt jobb som ordförande i styrelsen är att se till att alla andra gör det de ska, samordna gruppen men också vara ansiktet utåt för hela sektionen. Okej, okay. det var ju väldigt bra svar. Väldigt bra svar, det är ju det vet jag Yeah. <laughs> och, och Niklas då? Om... Jag är ju inne på och jobbar väldigt centralt kring just den studentlivspelaren som Peter nämnde. Jobbar väldigt mycket med den. Och förutom då de generella styrelseuppgifterna som handlar just nu Petter pratar om. Och att verkställa beslut som fattas och liknande. bra. Och mitt arbete har kretsat väldigt mycket kring... Kommittéerna under detta året och att dels minska klyftan mellan kommittéerna och de icke-aktiva positionerna men sen att underlätta kommittéernas arbete och stödja, stödja dem hela tiden och stötta dem på olika sätt. Vad vi har förstått som så är det ganska stora skillnader vad man gör som per post i styrelsen. Skulle ni kunna berätta lite kort om varje post... För till skillnad från många andra kommittéer så är det ju är deras ledamöternas eller de verksammas, väldigt nära sammankopplade. Det är inte riktigt så i styrelsen, eller hur? Nej, så alltså, om man börjar från, från toppen då kan man säga att eh, sektionsordföranden ska hålla kontakten med högskolan. Så är det de som handlar om utbildningen, det vill säga alla lektioner, alla föreläsningar, alla lärare. Sedan ska ordföranden också ha kontakt med studentkåren. Studentkåren är ju alla studenters gemensamma kår som inte är samma sak då som Kärnmöms högskola. Så där är det två olika delar man har kontakt med och sen ska man se till att information går ut till alla sektionens medlemmar, det vill säga ni som lyssnar. Till min hjälp så har jag en vice ordförande. Vice ordförande har även ansvar att jobba mer internt, det vill säga om jag som ordförande har kontakten utåt så ska vice ordförande Axel då i detta fall ha kontakten inåt mot sektionen. Sedan har vi en kassör såklart som sköter om sektionens ekonomi. Se till att alla kommittéer får pengar, se till att våra sponsorer kan bidra. Vi får också olika bidrag från Eh, programmet Ola Hultkrans ger oss en på sig varje år Så det är viktigt att bokföringen sker korrekt Så att vi kan använda våra pengar till det som är roligt Vi har även en kommunikatör som skickar ut onsdagsmejlet Och eh, sköter protokoll och liknande eh, Väldigt viktig post, väldigt rolig Man jobbar också mycket med marknadsföring av olika saker Bland annat studentrösten som sker två gånger per år Det är Julia som har den bosen just Julia bra det vi har också valt att ha en alumni och integrationsansvarig i styrelsen som jobbar med alumner. Alumner är ju gamla studenter som har gått ur i sektionen men ändå vill stötta oss eller fungera som mentorer och liknande. Så Jakob som är alumniansvarig år, han har ju hand om båda mentorskapsprogrammen, både det externa och det interna. Ja, det är ganska många som har fått en mentor här nu av de nya som har börjat. Så det är, är Jakob Bråd som rådlar det liksom. Exakt. En ny post som vi har i styrelsen i år heter IT-ansvarig. Vi har märkt att det är mycket IT-saker bland kommittéer, bland våra torer och liknande som behöver fixas. Hemsidan är ny i år. Så Olle Lindgren har gjort ett riktigt bra jobb som IT-ansvarig. Vi hoppas att vi kan fortsätta med den posten så att vi kan ha ett utvecklande IT-arbete helt enkelt på sektionen. Mm. En annan ny post är Jonathan Boman, som är SAMO. SAMO står för Studie- och Arbetsmiljöombud. Det vill säga han ser till att både vår studiemiljö, så bra som möjligt, men också vår psykosociala arbetsmiljö. Han har jättemycket kontakt med bland annat studenthälsan. Kan du berätta lite om hans arbetsgivitet mer konkret? För det blir ändå lite... Vad? Jag tänker alltså. ja Han går ronder i våra lokaler, kollar så stolar hela så de är sköna. Eh, han ser till att luften är bra, han ser till att vi har nog med arbetsytor, att de är tysta. Eh, han ser till att eh, föreläsningarna är på ett bra sätt så att lärare till exempel inte diskriminerar och behandlar alla lika. Eh, så samman är en väldigt viktig punkt för att vi ska trivas eh, här mm. när vi är. På Han är även samordnare för och sammanställer de enkäter som skickas ut angående studenthälsa på hela kåren. Då, okay. Och sammanställer dem och tittar över vilka arbetsområden som är de som studenterna anser att vi behöver jobba mest på. Alltså där vi ligger sämst till helt enkelt statistiskt sett. Sedan har vi ju de här tre pelarna då. Så vi har en socialt ansvarig, en utbildningsansvarig och en arbetsmarknadsansvarig. Och socialt ansvarig kan man säga har kontakt med alla kommittéer som en kontaktperson Fungerar som länk, fungerar även lite som vaktmästare nere här Källsorteringsansvarig. till att nycklar och sopor hamnar där de ska Utbildningsansvarig är även ordförande i studienämnden st Och sitter på möten väldigt ofta med lärare och programansvariga om hur utbildningen kan bli bättre en jätteviktig post att, att axla för att utbildningen är ju ändå därför vi är här. Och arbetsmarknadsansvarig sitter även som ordförande i armar. Och de har i hand om allt som har med arbetsmarknaden att göra. Bland annat i dagen, olika case-kvällar, case, -kvällar, case alla lunchföreläsningar, andra roliga event. Stockholmsresan, you name it. Arbets vi hoppas ju att vi ska få hit i Järmar och få göra ett avhitt också. Jajamän. Men jag tänkte två frågor där mm. om utbildningsansvarig och arbetsmarknadsansvarig. Är, de, är deras primära post en styrelsepost eller är det som ordförande i sitt egen, sin egen kommitté? Eller är det mer 50-50? Hur skulle ni beskriva det? Eh, när man söker posten som ordförande i eh, arbetsmarknads, som arbetsmarknadsansvarig eller som utbildningsansvarig så är det en styrelsepost man söker i första hand. Sen är det så att den posten i styrelsen innefattar även ordförandeskapet i de två olika kommittéerna, alltså SNI och Iarmar. Och e Men det är primärt en styrelseroll du ja, söker liksom. Där är det är egentligen. Och sen så är det då så att Iarmar e till exempel har en väldigt aktiv vice ordförande som tar platsen under till exempel kommitterådan. Och har den primära ansvaret att hålla den kontakten och jobba mera med de vardagliga arbetsuppgifterna medan tanken är att arbetsmarknadsansvarig styrelsen ska ligga och jobba med strategiska mål och lite mer långsiktigt. Okej, okay. vilka var det som satt på de här frågorna bara ifall vi vill, ifall någon vill vända sig med till dem med frågorna sådär? Det är Kevin Kullgren som sitter som utbildningsansvarig och Jenny Sorsa som sitter som arbetsmarknadsansvarig. Jag tror vi har droppat alla i styrelsen. Jajamän. Tror vi har, jag har med alla. <laughs> Men det är så att styrelsen ska jobba mer översiktligt och långsiktigt. Så vi sätter ju upp mål, liksom, vart vill vi ha sektionen om några år, vad hur vill vi ha det nästa år. Så vi fokuserar ju inte så mycket på just arrangemang eller liknande utan vi jobbar mer på hur vill vi ha det generellt sett. Och det är därför vi har utbildningsansvarig och arbetsansvarig i styrelsen för det är ju två av våra pelare för hela sektionen. Så de ska helt tänka ut visioner, med vilka företag vill vi ha, vilka jobb vill vi ha i framtiden, hur vill vi att vår utbildning ska se ut, hur kan den utvecklas? Och hur kan då de driva igenom de här visionerna bäst? Jo, genom att leda de kommittéerna som jobbar med detta, studienämnden och IARMAR. Och de två eh, helt enkelt berättar ju visionerna, berättar sina planer men de är inte huvud med i själva eh, arrangerandet av evenemangen liknande. För det klarar kommittén av själv oftast. Okay. Där skulle man kunna säga lite att eh, kommitténs roll blir eh, lite som styrelsens roll gentemot sektionen och sektionsmötena. Att om eh, det finns visionära mål och långsiktiga saker så är det upp till kommittén att faktiskt se till att de genomförs i olika steg. Medan målen kanske kommer från en mer strategiskt högre nivå genom de ansvarar där. Nu har ni suttit i snart ett år blir det ju. Mm. Kan vi säga. Och hur har, har arbetsbödan över året varit jämn eller har det varit mer? Mer att göra under vissa perioder eller hur har det sett ut? Skulle ni säga? Jag tror det har varierat lite. Mellan olika poster. Mm. Om jag ska, ska vi vara helt ärlig, det är svårt att säga exakt utan att fråga de andra specifikt skulle jag säga. För min egen del, och jag vet även att vice ordförande bland annat har känt likadant, har det varit väldigt intensivt under mottagen faktiskt. Mm. Mm. Just för att vi har en väldigt nära kontakt med alla arrangerande kommittéer och att alla då under en månad har ett eller flera arrangemang eh, har gjort att vi har fått jobba kanske lite mer än vad vi hade tänkt egentligen eh, mm. med det. Så jag skulle säga att den perioden har varit allra mest intensiv. Sen närmar sig en period under Aspningen i nästa läsperiod som jag också skulle säga att förmodligen kommer bli ganska intensiv för vår del i mycket kommittéaktiviteter den där, ja. Så att, ja. Ja, det blir så. Men som sagt så jobbar ju inte hela styrelsen med de sociala bitarna heller. Så att för hela styrelsesätt skulle jag säga att det går uh, ungefär med läsveckorna. Så att i början av varje läsperiod så är det ganska aktivt och man gör ganska många saker tillsammans man planerar strukturera upp. Men sedan ju närmare trenta man kommer så brukar vi dra ner på arbetstakten så att man alltid hinner plugga i kapp uh, och ta den tiden också. För vi vill ju aldrig att det frivilliga engagemang ska gå ut över sina studier så man ska alltid kunna kombinera engagemang med studier. Och det är en viktig hållpunkt som vi har försökt hålla i år att har man liksom föreläsningar till exempel ska man inte behöva skippa dem för styrelsearbete vi ska ju inte lägga möten där folk är upptagna. Så vi försöker alltid hålla arbetsbelastningen på en så bra nivå som möjligt. Och sen som sagt utöver de faktiska uppgifter man har så får man ju alltid välja själv då. För att det finns väldigt mycket möjligheter i styrelsen att Ta tag i egna projekt, driva egna utbildningsområden beroende på hur man känner helt enkelt och vad man är driven av. Så att har man många idéer och liksom vill genomföra dem, då ska man verkligen passa på att söka styrelsen. Kul, bra att veta också att man inte är så bunden av att så här ska det alltid vara. Liksom. Då tänker jag lite personligt till dig Petter, vad har du tyckt är den liksom största utmaningen i att, liksom, att leda sektionsarbetet här? Ja, men Det har nog varit det. så där. Som ordförande så har man ju ganska tydligt vad man ska göra. Men det är ju vad jag ska göra själv som person. Den andra uppgiften som kommer lite på köpet är att jag ska arbetsleda en, en styrelse. På så sätt ska jag också kunna vara stödfunktion för alla andra som engagerade. Jag ska kunna direkt vara kontaktbar bland alla sektionsmedlemmar. För att man ska ju vara en, en punkt som knyter ihop hela sektionen och det är väl den biten som har varit Väldigt roligt också att få, att få både liksom jobba mer med sig själv som ledare och som ledarstilar Och där har jag utvecklats väldigt mycket och lärt mig hur olika personligheter fungerar. Hur man kan motivera andra. För det handlar ju inte så mycket om att man ska piska på dem. Utan det handlar om att, man vill att folk ska hitta sitt eget engagemang och kunna utvecklas där de vill. Så det har varit väldigt roligt och utmanande. Vad liksom, som ni som styrelsen, som helhet, vad har varit det roligaste under liksom, ert era verksamhetsår tycker ni? Om man bara snackar, vad är genuint kul och givande? Alltså, en riktig kul grej som, som är ganska privilegierad för styrelsen det är att vi åker på något som kallas för e-konferensen. Vad är det för i konferensen är det ett samarbete med alla andra industriekonomi i Sverige så det vill säga att vi träffar industriekonomi på KTH industriekonomi i Linköping industriekonomi i Lund och industriekonomi i Luleå Styrelsen alltså? Alla styrelser från Instagram. Vi träffas på en konferens två gånger per år. Och då diskuterar vi svåra gemensamma frågor så där vi alla kämpar åt samma håll. Och där känner man igen sig att det är väldigt skönt att ha stöd från andra sessioner och andra skolor. För då har man väldigt stor genomslagskraft när man ska prata med till exempel högskolan eller studentkåren. Och det är väldigt givande och väldigt roligt. Så vi har varit i Luleå nu i våras och vi ska åka till Linköping om en månad ungefär. Så det, det, det har varit någonting som jag inte hade räknat mig innan jag sökte, men som har varit väldigt roligt. Har ni lärt er mycket från de andra skolorna, kan man säga? Eller de andra skolorna? Finns det saker som de gör annorlunda som ni har kanske tänkt ha här? Och, eller hur? Ja på olika, man sitter med på lite olika diskussioner och tar med sig det finns dels postbesvika diskussioner som alla har grundposterna med kassörer och som pratar ekonomi och liknande och arbetsmarknadsansvariga har precis allihopa också och de pratar arbetsmarknadsfrågor och där är det många tror jag som har tagit med sig olika till sina olika poster väldigt mycket mm. e Sen är det inte alla som har exakt samma struktur. Vilket har gjort att till exempel jag som socialt ansvarig har inte riktigt motsvarighet på alla andra skolor. Men det var det väldigt lärorikt att få se lite för just studentlivet skulle jag säga extremt skilt på studentlivet på Schalmers gentemot en skola som. Till exempel Linköping med mycket fler stora arrangemang med kravaller och liknande. Mm. Så det har varit intressant att få ett annat perspektiv på saker och ting. Och det har gjort att man har lärt sig mycket av andras erfarenheter också. Mm. Skulle jag säga. Mm. Jag tänker... Alltså ni är ju ändå, liksom, ni är ju snart, snart färdiga med det här. Och... När ni inte längre sitter i styrelsen, vad kommer ni ta med er från styrelsen liksom vidare ut i livet? Vad får man för bra verktyg och redskap att liksom använda resten av livet? Jag känner ju att det är inte så svårt att göra skillnad bara man vill. Man ska inte vara rädd för att hamna i strukturer där saker har hänt på samma sätt år efter år efter år. Det gäller ju både i företag och i skolan och det kan handla om relationer också. Om du vill ändra någonting våga testa, våga göra det för du kommer att se att det blir resultat ganska snabbt och det ger väldigt mycket direkt eh, alltså vad ska man säga, feedback och glädje tillbaka, direkt payback. Så ta chansen och, och våga genomföra projekt som du vill och inspirera andra till att vara med dig så gör det tillsammans. Kul. Cool. Niklas du har du något du vill tillägga? Nej jag tycker Petter sa, sa det ganska bra. Eh, någonting som man eventuellt skulle kunna tillägga det är just det här med alltså kontakt med yttre instanser. Eh, man jobbar ju... Eh, Generellt sett väldigt mycket med sektionen men på olika sätt så jobbar i princip alla med olika instanser på Chalmers eller i arbetsmarknaden och liknande. Och det är väldigt intressant att jobba med folk när man själv jobbar i ideellt som faktiskt har en arbetsuppgift och stöttar sig på dig. Och räknar med att du gör ditt jobb för sektionen samtidigt som att du kan vända dig till dem när du har frågor och den kontakten. Som jag har fått med i min lilla vaktmästarroll som vi sa förut. Tycker jag har varit sjukt lärorik och intressant eh, faktiskt under, under året. Jag mm. märker också av hur alla människor jobbar för att det ska vara positivt. Så även om man stöter på problem eller saker kanske inte lösa sig direkt, så märker man alltid folks vilja att det ska lösa sig. Mm. Och det ska man verkligen ta vara på och, och verkligen försöka gå in med den inställningen. Att, ja, men okej, i den här diskussionen så vill alla människor att det ska lösa sig på bästa sätt. Mm. Och det är väldigt skönt, för då kan man ha en, en jobbig magkänslettag och så har man ett möte så känner man bara, nej, det här känns fantastiskt bra, för nu löser vi det här och nu går vi vidare. Och så blir det bara bättre. Om man, om man är sugen på att söka styrelsen, är det någonting ni skulle vilja ge som råd och tips? Att det här bör man vara beredd på, det här bör man tänka på. Det här bör man... Att... Alltså, fundera på helt enkelt vad, vad du skulle vilja göra. Eh, vad är du intresserad av? För intresse kommer man väldigt långt med. Eh, och du kan använda lite intresse på så många olika sätt så fundera lite på vad själv du är sugen på och sen så pratar du med oss i styrelsen vart skulle jag kunna passa in vad, vad tror ni det här kan leda till eller jag har någonting som ni inte har pratat om alls kan jag ändå söka styrelsen finns det här möjlighet att göra det här och kom även på vårt Aspevent vi kommer ha möjligheter med massa frågestunder. vi kommer även bjuda in gamla styrelsemedlemmar sen tidigare som man också kan prata med så det kommer det finns väldigt många att diskutera och fråga med för jag tror att det är väldigt bra att veta innan man söker att man har pratat lite om vad kan min roll vara, vad kan jag få ut av styrelsen? Och även om du skulle missa chansen att prata med oss, eller känner att du ja, att vi kanske inte finner svar på dina frågor just eller så. Så ta chansen om du tror och har en känsla av att du skulle vilja söka ett styrelsen. Var inte rädd heller för att känna att ja, men jag är inte riktigt säker på vilken post det är, framförallt som jag skulle vilja söka Så Ta chansen och sök. Valberedningen är oerhört professionella. Och väldigt duktiga på att placera in folk på, på rätt poster där de faktiskt kommer kunna utnyttja sitt engagemang och sina tankar. Det är väldigt bra sagt. Att man inte ska vara rädd för att söka även om man inte är helt säker på Nej. vad det kan innebära. Känner ni att vi har missat någonting som ni vill ta upp om styrelsen? Är liksom, det något ni inte har fått med här som ni tycker känns viktigt om man vill söka eller bara är intresserad av styrelsearbetet? något ni gör eller? Jag kan väl lägga in en kort inflyt att varje onsdag under lunchen, alltså 12-13 så har vi styrelsemöte som man alltid är varmt välkommen att komma och vara med på. Mm. Med talarätt men inga rösträtt då i styrelsen angående beslut men det kan vara jättelärorigt framförallt om man är intresserad kanske men även om man bara vill gå dit och lyssna och se vad det är som faktiskt diskuteras på ett styrelsemöte så ta den chansen och bara kom förbi styrelserummet en onsdag lunch liksom. Så även om dörren är stängt så är den öppen. Liksom. Precis. Ja, men det är bra att veta också för det tror jag inte alla alltid tänker på att man är välkommen in. Men Det tycker jag är en ganska bra punkt att avslöva. Verkligen. Ja. Då får vi tacka så jättemycket för att ja, ni kom hit. Tack så mycket för att, att ni på tid och ja. kom hit. Och <laughs> <lite. själv> <laughs> för det, det här tror jag var väldigt många undrar över och gärna får veta mer om. Så tack så jättemycket jag